Місків відкрила в цьому напрямку величезні можливості. Не лише тіло, а й розум людини відповідає на певні стимули. Небезпечна докрина, зазначив я. Небезпечна? Небезпечна, бо веде до підробної людини. Бенабелл стенув плечима. Життя небезпечне. Ми забуваємо, що зростали тільки в одній маленькій кишені з цивілізації, бо все це насправді цивілізація Істербрук. Маленькі кишеньки для людей то і тут і там, які зібрались разом до спільного захисту і які таким чином здатні перехитрувати і контролювати природу. Вони перемогли джунглі, але перемога ця лише тимчасова. Будь-якої миті джунглі можуть знову взяти гору. Колишні гордовиті міста тепер не більше, ніж прості земляні кургани, пророслі рідкою рослинністю, та бідні халупи людей, яким просто вдалося залишитися живими, не більше. Життя завжди небезпечне. Ніколи не забувайте про це. Зрештою, зруйнувати його можуть не лише великі природні сили, а й наслідок роботи людських рук. Ми дуже близькі до цього моменту. Звісно, ніхто цього не заперечує, але мене зацікавила ваша теорія влади, влади над розумом. А це мого співрозмовника раптом наче щось збентежило. Я, мабуть, перебільшив. На мою думку, його збентеженість та частковий відступ від попередньої заяви був цікавим Венебл здовго жив на самоті. «У людини, яка живе на самоті, розвивається потреба поговорити з кимось іще». Венабелс говорив зі мною і, можливо, робив це свідомо. «Людина, що є над людиною», – сказав я. «Ви щойно викликали мені сучасну версію відомої ідеї, знаєте?» «Ідея не нова, звісно. Формула над людиною доволі давня. Всі філософські системи на ній побудовані». «А вже ж те здається, що ваша надлюдина – це дещо інше. Людина, яка користується владою, але ніхто не знає, що вона користується нею. Людина, яка сидить у своєму кріслі і смикає за мотузки. Говорячи це, я дивився на нього, чоловік посміхався. «Ви перевіряєте, чи можу я зіграти цю роль?» – Істербруку. «Хотів би насправді, але потрібна якась компенсація ось за це». Його рука вдарила по пледу, що прикривав його коліна, а я почув раптову гостру гіркоту в його голосі. Я не говоритиму вам слів співчуття, мовив я. Співчуття для людини у вашому становищі мізерна річ. Але дозвольте мені сказати, що коли ми уявляємо такого персонажа, чоловіка, здатного перетворити непередбачену катастрофу на тріум, то ви, на мою думку, саме такий тип людей. Він легко розсміявся. Ви мені лестите. Але Венабл звідси сподобалось, я бачив. «Ні», – сказав я, – «мені довелося зустріти багато людей в своєму житті. Також я здатний розпізнати незвичну, особливо обдаровану людину, коли бачу таку». «Я боявся зайти задалеко, але чи можна насправді зайти задалеко із лестощами?» – гнічуча думка. Треба взяти її близько до серця і унікати жалю до себе. «Я міркував», – протягнув він задумливо. «Що насправді підштовхнуло вас до цих слів? Оце все?» – він недбало махнув рукою, обводячи кімнату. Це доказ, відповів я. Що ви багата людина, яка знає, як вести справи мудро, яка має смак і вміє цінувати речі. Але я відчуваю, що це дещо більше, ніж звичайне володіння. Ви заповзялися отримати прекрасні та цікаві речі і практично натякнули, що отримали їх не через наполегливу працю. Саме так, Істербруку, саме так, як я казав, тільки дурні зайво перепрацьовують. Потрібно думати, планувати компанію до найтрібніших деталей. Таємниця всього успіху в цьому дуже простому, але це має бути продумано. Дещо просте, людина вигадує це, запускає в дію і ось, будь ласка». Я дивився на нього, дещо просте, дещо таке просте, як усунення небажаних осіб, задоволення потреб, дія виконання без жодної небезпеки для будь-кого, окрім жертви. Спланована вена який сидить у візку, вене ползом із його великим гачкуватим носом, подібним до дзьоба хижого птаха, з його випуклим адавомовим яблуком, яке рухається вгору вниз, виконане ким? Тірзою грей. Я подивився на нього і сказав. Усі ці розмови про дистанційний контроль нагадали мені те, що я почув від місіс Грей. Ох, наша Люба Тірза, у його тоні проступали м'які поблажливі нотки. Та чи не вирухнув він злегка повіками? Такі дурниці, говорять ці дві приємні дами. І вони вірять, ви знаєте, справді вірять у свої слова. Чи були ви вже, я певен, що вони вас обов'язково запрошували, на одному з їхніх кумедних сеансів. Якусь мить я вагався, вирішуючи, якою має бути моя реакція. «Так», – відповів я. я. «Я ходив на сеанс. Ви побачили, що це величезна маячня? Чи були глибоко вражені?» Я відбив очі і зробив усе, щоб дати себе з людину. «О, так, ну звісно, я насправді ні в що таке не вірю. Вони здаються такими щирими, але…» Я гляну на годинник. «Ой, я й гадки не мав, що вже так пізно. Мені треба повертатись. Кузина розпитуватиме, де це я подівся і що це я зробив». «Похмурого вечора ви розраджували одного немічного. Передавайте роді вітання. Ми маємо знову влаштувати посиденьки за обідом. Завтра я їду в Лондон. Цікавий розпродаж у Сотсбі». Середньовічні французькі вироби зі слонової кістки, вишукані речі. Вам сподобається, я певен, якщо тільки мені вдасться заволодіти ними. Ми розпрощались на дружній ноті. Чи мені здалося, що в його очах блиснуло задоволення та якийсь злий намір, коли я виказав свою незграбність при згадці Я думав, що не здалося, але не був достеменно упевнений, Чи, може, це лише голос моєї уяви? Розділ 19. Розповідає Марк Істербрук. Я вийшов у вечірні сутінки. Вже спустилося темрява, небо затягло хмарами, тому я дуже неупевнено рухався з вивистою алеєю. Раптом я оглянувся на освітлені вікна будинку. Обертаючись, відступив із гравійної стежки на траву і зіштовхнувся з кимось, хто рухався у протилежному напрямку. Це був маленький чоловічок, міцної статури. Ми обмінялись вибаченнями. В його голосі низькому та глибокому лунали мелодіння, але й Педантичні нотки, вибачте, будь ласка, немає за що, це через мене, заповняю вас. Я тут ніколи раніше не був, пояснив я, тож гадки не маю, куди йду, треба було взяти ліхтарик. Дозвольте, незнайомець вийняв з кишені ліхтарик, увімкнув його і простягнув мені. При світлі я побачив чоловіка середнього віку із круглим янгельським обличчям, чорними вусами та в окулярах, обраного у темний дощовик високої якості. Весь його вигляд свідчив про вершину респектабельності. Проте в голові мені майнула думка, чому ж він не користувався своїм ліхтариком сам, коли мав його при собі. А якось безглуздо промовив я. Бачу, збився зі стежки. Я повернувся на алею і віддав йому ліхтарик». «Тепер я сам знайду дорогу. Ні-ні, будь ласка, залиште його собі, поки не дійдете до брами. Але ж ви, ви прямуєте до будинка. Ні-ні, я йду туди ж, куди ви, вздовж під'їзної алеї. А потім до автобусної зупинки. Мені до автобуса, до Бортмута». «Зрозумів, проговорив я, і ми попрямували разом. Мій супутник, здається, почувався трохи ніяково. Він поцікавився, чи я теж йду до зупинки. Я відповів, що зупинився тут по сусідству». Ми знову помовчали. Я відчував, як зростає збентеження мого супутника. Він був із тих людей, які не люблять потрапляти у невизначене становище. «Ви провідували містера Венебелза?» – запитав він, прокашлявшись. Я підтвердив, що так воно й було, і додав. Мені здалося, що ви прямували до будинку. «Ні», – відповів він. «Ні, насправді...» Він помовчав. «Я живу у Борнмуті, тобто якщо точніше поблизу Борнмута. Щойно перебрався в цю містину, у маленьке бунгало». Якась непевна думка зворушилась у мене в голові. Що ж, я нещодавно чув про маленьке бунгало у Борнмуті, поки намагався пригадати мій супутник, який дедалі більше бентежився, нарешті наважився поговорити. «Ви можете подумати, що це досить дивно, тобто я визнаю, це таке дивно зустріти особу, яка тиняється прибудинковою територією». А сама не знайома з власником будинку. Мені дещо важко пояснити свої резони, хоча запевняю вас, причини в мене є, але я можу лише сказати, що попри те, що я зовсім недавно оселився в Бормуті, Мені там добре знають, і я можу скористатись рекомендаціями кількох поважних мешканців, які радо засвідчать мою особу. Насправду, я фармацевт, але нещодавно продав добрий налагоджений бізнес у Лондоні. Я вийшов на пенсію, оселившись у цій частині світу, яку завжди вважав приємною, справді дуже приємною. На мене зійшло просвітлення, я подумав, що знаю, хто цей чоловік, а він тим часом повним ходом вів далі. «Мене звуть Озборн, Захарія Озборн, і, як я вже сказав, у мене є, тобто, був дуже хороший бізнес у Лондоні, на Бартон-стрит, в околиці Падінгтон, грін Прекрасний район, був за часів мого батька. Шкода, що тепер змінився. Так, дуже сильно змінився. Занепав у цьому світі. Він зітхнув і похитав головою, потім заговорив знову. «Це ж будинок містера Вена, був «Я гадаю, він... «Е, ваш друг?» – я подумавши, відповів. «Не можу сказати, що, друг, до сьогодні я зустрічався з ним лише один раз, коли мої друзі привезли мене на обід до нього». «А, я так, розумію». «Так, ні, точно. Ми вже підійшли до в'їзної брами, пройшли через неї, і містер Осборн остаточно замгув. Я віддав йому ліхтарик». «Дякую», – сказав я. «Нема за що, будь ласка». «Я…» Він помовчав, потім почав дуже швидко говорити. Я не хочу, щоб ви подумали, тобто з технічної точки зору я справді вдерся у приватне володіння, але ні, я запевняю вас, не з пустопорожньої цікавості, моя позиція може здатись дуже особливою, вона може бути неправильно втлумачена. Я справді би хотів пояснити, е, пояснити свою позицію. Я чекав, здавалося, це була найкраща реакція з мого боку. Моя цікавість, пустопорожня чи ні, звісно ж зростала. Я прагнув її задовольнити. Містер Осборн помовчав хвилинку, потім дійшов певної думки. Я справді хотів би вам пояснити, містере Істербрук, Марк Істербрук. Містер Істербрук, «Як я вже сказав, я би був дуже радий можливості пояснити мою дещо дивну поведінку, якщо маєте час. Це всього хвилин п'ять цим провулком до головної дороги. Там є дуже респектабельна маленька кав'ярня на заправній станції біля зупинки. Мій автобус буде не раніше, ніж за 20 хвилин. Ви дозволите мені запропонувати вам філюжанку кави?» Я погодився. Ми разом пішли провулком, містер Осбурн, його болісна респектабельність, трохи втішилася... Із задоволенням у про прозустр... зручності Борму та з його чудовим кліматом, його концентратами та приємними мешканцями, ми дійшли до головної дороги. Заправна станція виявилась на розі біля автобусної зупинки. Там таки розмістилась маленька частенька кав'ярня, майже порожня, за винятком молодої пари в куточку. Ми же йшли всередину, містер Осборн замовив кави та печива на двох потім нахилився вперед через стіл і зняв тягар з душі. Це все через ту справу, про яку ви, мабуть, не так давно бачили репортажі в газеті. Не дуже сенсаційна справа, тож заголовків багато не викликала, якщо можна так висловитись. Це стосовно католицького священника з парафії того району Лондона, де я маю крамничку, тобто мав. Однієї ночі на нього було скоєно замах, убили його дуже сумно. Такі події в наші дні трапляються надто часто. Він був, я переконаний, доброю людиною, хоча я особисто не дотримуюсь католицької доктрини. Проте, можливо, я маю пояснити свій особливий інтерес. Поліція дала оголошення, що вони прагнуть допитати всякого, хто бачив отця Гормана в ту ніч. На щастя, я тоді стояв біля дверей свого закладу приблизно о восьмій годині вечора і бачив отця Гормана, коли він йшов повз мене. Слідом за ним на невеликій відстані – Простував чоловік, чия незвичайна зовнішність привернула мою увагу. Тоді, звісно, я не надав цьому особливого значення, але я спостережливий чоловік, містер Істербрук. І маю звичку фіксувати подумки, вигляд людей. Це таке хобі у мене. Люди, які заходили до моєї крамниці, дивувались, коли я казав їм, а так, гадаю, ви прийшли за тим самим рецептом, що й у березні. Їм це подобалося, знаєте, коли їх пам'ятали. Добре для бізнесу, як я з'ясував. Так чи так я описав того чоловіка поліції. Вони мені подякували, та й на цьому все. А тепер я наближаюся до дуже дивної частини своєї історії. Днів із десять тому я побував на церковному фестивалі в маленькому селищі, що в кінці тієї дороги, якою ми щойно піднялися. І яким же було моє здивування, коли я побачив того самого чоловіка, про якого говорив? Він, очевидно, подумав, я тоді пережив аварію, бо пересувався на інвалідному візку. Я розпитав про нього, мені розказали, що він багатий місцевий мешканець на прізвище Венабелс. Щоб обговорити це питання, я за день чи два написав до офіцера поліції, якому дав перші свідчення. Він приїхав до Борнму та звати його інспектор Лежен. Здавалося, що він скептично ставиться до моїх слів. Навряд чи це міг насправді бути той самий чоловік, якого я бачив в ніч убивства». Інспектор повідомив мені, що містер Венебелс втратив можливість рухатись кілька років тому внаслідок поліомієліту. «Можливо», – сказав він, – «мене вела воману випадкова схожість». Містер Осборн раптово замовк. Я помішував бліду рідину в чашці, що стояла переді мною, і спробував обережно відпити. Мій співрозмовник додав до своєї чашки три грудочки цукру. Я сказав, «Ну, мабуть, це знімає питання». «Так», – буркнув той, «так». Його голос був підкреслено незадоволеним, потім чоловічок знову нахилився вперед. Його кругла лиса голова сяяла під електричною лампою, очі фанатично світилися зі скельця окулярів. Я маю ще дещо пояснити. Коли я сер був ще хлопцем, друг мого батька, інший фармацевт, давав свідчення у справі Жан-Поля «Маріого». «Ви можете пам'ятати, що той отруїв свою дружину англійку препаратом мишяку. Друг мого батька пізнав його в суді як людину, що сфальшувала рецепт на отруйну речовину. Маріго визнали винним і повисили. На мене це справило велике враження. Мені було 9 років в ту пору». Вік, коли враження залишають глибокі сліди. Я мав велику надію, що колись теж зможу виступати фігурантом у каус Селебри. і стану інструментом правосуддя, викрившу вбивцю. Мабуть, саме тоді я почав учитись запам'ятовувати обличчя. Зізнаюся вам, містер Істербрук». Хоча це й може здатись геть смішним, що протягом багатьох-багатьох років я очікував на те, що одного дня якийсь чоловік, що вирішив позбутися своєї дружини, увійде до моєї крамниці, щоб придбати потрібні йому речовини. Або, наприклад, друга Мадлен Сміт, підказав я. Саме так. На жаль, містер Осборн зітхнув. Нагоди так і не трапилось. Або якщо й трапилось якесь убивство, то людину цю так і не спіймали, і не поставили перед судом. Таке буває, мушу сказати значно частіше, ніж нам було б зручно думати. Тож це упізнавання, хоча воно не було тим, на яке я сподівався, відкрило для мене принаймні можливість свідчення у справі про убивство. Обличчя його сяїло від дитячого задоволення. «Вас це дуже розчарувало», – сказав я зі співчуттям. Так, знову голос чоловіка містив нотку роздратованості. Я уперта людина, містере Істербрук. Дні йшли за днями, я почувався дедалі впевненішим у тому, що мав рацію. Чоловік, якого я бачив, був ніхто інший, як Веннеблс. О, він підняв руку в жесті, щоб забороняв мені говорити. Я знаю, тоді був туман. Я стояв на певній відстані, але поліція не взяла до уваги, що я навчився розпізнавати зовнішність. Це були не просто риси обличчя, виразний ніс, адамове яблуко. Це була манера тримати голову, те, під яким кутом розміщена шия щодо плечей. Я сказав собі, «Ну, визнай, що ти помилився, але й далі відчував, що помилки не було». В поліції сказали, що це неможливо. Та що саме неважливо, ось про що я питав себе. Звісно ж, з інвалідністю такого роду. Він зупинив мене, махаючи переді мною вказівним пальцем. Так, так, але я маю досвід роботи в рамках Національної організації охорони здоров'я. Вас дійсно може здивувати, на що люди заради страховки ладні? Що їм вдається чинити безкарно? Я не хочу сказати, що медики надто довірливі. Звичайний випадок симуляції вони розпізнають дуже швидко, але є шляхи. Шляхи, коли аптекар цінується більше за лікаря. Певні ліки, наприклад, наркотичні речовини та інші відносно нешкідливі на позір препарати, можна викликати лихоманку різні висипання і подрязнення шкіри, сухість у горлі або збільшення виділень. «Але ж, мабуть, не атрофію кінцівок», – зазначив я. «Спокійно, спокійно, а хто каже, що кінцівки містера Вена були заатрофовані?» «Ну, лікарі, як я розумію». «Стривайте, я спробував роздобути трохи інформації з того питання. Лікар містера Венебелза в Лондоні – такий собі справжній професіонал в Гарлі-стрит. Місцевий лікар теж оглядав Венебелза, коли той тільки но приїхав сюди, але нині старий вийшов на пенсію і виїхав за кордон. А теперішній ніколи не навідував містера Венебелза. Цей пан раз на місяць їздить на Гарлі-стрит». Я зацікавлено подивився на співрозмовника. «Все-таки це, як на мене, не дає можливості для...» «Ви не знаєте того, що знаю я?» – наполягав містер Осборн. «Ось достатньо скромного прикладу. Місіс Ге отримувала виплати зі страхування понад рік. От тільки отримувала їх у трьох різних місцях. В одному з них вона була місіс К, в іншому вже місіс Т. Ті двоє місіс Те і місіс К залишили свої карти на компенсацію, тож вона забирала грошей в три чи більше». «Не розумію». «Припустіть, просто припустіть!» – вказівний палець чоловіка навпроти тепер рухався надто збучено. Наш містер В заводить контакт зі справжнім хворим Наполіом Єліт, людиною в скрутних обставинах. Він робить пропозицію. Чоловік схожий на нього, скажімо, в загальних рисах не більше. Істинний страждалець називає себе містером В. Звертається до фахівця, його оглядають. Тож уся історія хвороби правильна. Потім містер В оселяється в селі. Місцевий лікар збирається на пенсію. Знову справжній хворий зустрічається з лікарем, Проходить огляд, і ось маєте, у містера Венеблзо чисті документи хворого на поліоміеліт з атрофованими кінцівками. Місцеві його бачать, якщо бачать на візку. Його слуги, напевно, мають знати, заперечив я. Камердинер, наприклад. Але якщо це банда, то Камердинер – один із них. Що може бути простіше? Дехто з інших служників теж, мабуть. Але чому? «А, – сказав містер Осборн, – то вже інше питання, так? Я вам не розповім своєї теорії, оскільки боюся, що ви з нею сміятиметесь. Але ось такі справи. Створено дуже гарне алібі для людини, якій воно може знадобитись. Він може бути тут, там і повсюди, і ніхто не здогадається. Бачили його, як він ходив у Падінгтоні, Неможливо. Він безпомічний каліка, який живе в сільській місцині, і все таке. Містер Осборн помовчав і глянув на годинник». Автобус зараз буде. Маю поспішати. Я почав думати про ці обставини, розумієте? Міркував, чи можу зробити щось, щоб, так би мовити, довести це. Тож гадав, що поїду сюди. Час у мене нині вдосталь, навіть. Іноді не вистачає свого бізнесу. Пройду в його маєток і гаразд. Я розумію, що воно недобре так робити. Трохи пошпигую. Не дуже порядно, скажете ви, так і є. Але якщо це нагода дістатись до правди, вивезти злочинця на чисту воду? Якщо я, наприклад, побачив би містера Беннабл, за який спокійно гуляє своїм маєтком? О, тут ми й знайшли б доказ. А потім, подумав я, якщо вони не затягують штори, ви, мабуть, помітили, люди не затягують вікон, коли денне світло саме Гасає, а зазвичай чекають, поки за годину настане темрява, то можна було б підкрастися і підглянути. Можливо, він ходить своєю бібліотекою, бо ніколи не думав, що хтось може шпигувати за ним. Чого б це? Наскільки йому відомо, ніхто його не дасть запідозрить. Чому ви так певні, що чоловік, якого ви бачили тієї ночі, був Венебелзом? Я знаю, що це був Венебелз. Він скочив на ноги. «Мій автобус під'їжджає. Приємно було познайомитись, містером Істербрук. До того ж, я зняв камінь з душі, бо пояснив вам, що робив у Прайорскорд. Насмілюся припустити, вам це все здалося повною нісенітницею. Не скажу, що все, зізнався я, але ви не розповіли мені, що саме, на вашу думку, замистив містер Венебелс». Мій співрозбовник мав спантеличений і трохи дурнуватий вигляд. Та ви сміятиметесь, повторюю вам. Кожен каже, що він багатий, але ніхто. Здається, не знає, звідки в нього ці гроші взялися. Я пояснюю вам. Що думаю? Він один з тих майстрів криміналу, про яких можна почитати в детективах. Ви знаєте планування злочинів? Він, напевно, має банду, яка все і здійснює. Це може звучати по-дурному, але я... Автобус зупинився. Містер Озбурн побіг до нього. Я йшов додому провулком, занурений у свої думки. Маленький аптекар виклав мені фантастичну теорію, але я мав визнати, що в ній могло міститись раціональне зерно. Розділ 20. Розповідає Марк Істербрук. Уранці, телефонуючи Джинджер, я розповів їй про те, що наступного дня переїду в Борнмут. Я знайшов маленький затишний готель, який називається «Бозна Чому Оленячий парк». Там є кілька зручних непомітних бокових виходів. Я можу тікати в Лондон і бачитись з вами. Та правда, не варто, як на мене, але я мушу сказати, що це буде дуже добре, якщо у вас вийде. Тут так нудно, навіть не уявляєте. Якби ви змогли приїхати, я могла б вислузнути і зустрітись з вами деінде. Раптом мене щось вразило. Джинджер, ваш голос, він якось не так звучить. А, це, та все гаразд, не хвилюйтесь, але ваш голос. «У мене просто горло трохи болить, щось таке, а то і все, джинджер». «Ну, послухайте, Марко, в кожного може заболіти горло, я гадаю, у мене застуда або грип підхопила». «Грип, послухайте, не уникайте відповіді, з вами точно все гаразд». «Та не переймайтеся ви так, усе гаразд». «Скажіть мене достеменно, що саме ви відчуваєте? Ви почуваєтесь так, ніби у вас починається грип?» «Ну, можливо, трохи ламає, ви ж знаєте, як воно, температура? Ну, може, зовсім невисока температура». Я сидів тут, а мене вже вкривав жахливий холодний піт. Був переляканий, знав, що Джинджер теж налякана, хоч як вона це заперечує. Вона знову заговорила хрипким голосом. Марк, не панікуйте, ви панікуєте, але тут справді нема через що. Можливо, і ні, Утім, нам треба вжити запобіжних заходів. Зателефонуйте своєму лікареві, нехай прийде вас огляне, негайно. Добре, але він подумає, що я дарма смикаюся». «Нічого, зробіться. Потім, коли він піде, одразу ж зателефонуйте мені». Після дзвінка я довго сидів, дивлячись на чорний, мовчазний силует телефона. Паніка. Не можна піддаватися паніці. В цю пору завжди грип. Лікар прийде, ми переконаємось, можливо, це лише слабка застуда. Подумки я бачив сибілу в її павоній сукні, розшитій символами зла. Я чув голос тірзи, вольовий, командний улякнувши на промальований крейдою підлозі. Белла виспівувала свої злі закляття, тримаючи білого півдня, який намагався вирватись. Нісенітниця, все це нісенітниця. Звісно, це все було забобонами і маячнею. Коробка. Мені ніяк не вдавалось забути про ту коробку. Вона – це вже не народні забобони, а розвиток наукової думки. Але це ж неможливо, не може бути, щоб… Місіс Дейн Колтроп знайшла мене на тому ж місці. Я так само витріщався на телефонний апарат. Вона одразу запитала: "Що трапилось?" Джинджер відповів: "Я почуваюся недобре". Я хотів, щоб вона сказала, що це дурниця, я хотів, щоб вона запевнила мене, але дружина викарія не запевнила мене і не заспокоїла. "Недобре, зле", промовила вона. "Так я вважаю, що це зле". Це неможливо, заперечив я. Неможливо навіть на мить припустити, що вони могли зробити те, про що потякали. Так і неможливо. Ви ж не вірите. Ви не можете вірити, любий Марку, сказала місіс Дейн Колтроп. І ви, Джинджер, вже припустили можливості таких речей, інакше ви зараз не робили б того, що робите. А те, що ми в це віримо, тільки погіршує справу, вона стає реальнішою». «Вам ще далеко до справжньої віри. Ви, отримавши свідчення, тільки припускаєте, що бачали вірити». «Свідчення? Яке свідчення?» Джинджер захворіла, ось і свідчення, сказала дружина-вікарія. «І я ненавидів її. Голос мій сповнився люті. Чому ви така песимістка? Це ж звичайна застуда, щось таке. Чому вона полягає на тому, що потрібно вірити в найгірше? Бо якщо це не гірше, то ми маємо дивитись справді у вічі, а не ховати голову в пісок, поки не стало надто пізно. Ви вважаєте, що ця химерна мумба юмба працює? Ці транси та закляття, жартовні півні та вся ця торба диму? «Щось працює, – мовила місіс Дейн Колтроп, – і ми маємо постати проти нього. Багато з цього більшість, на мою думку, лише антураж, покликаний створити атмосферу. Атмосфера важлива, але серед цього мотлуху має бути щось справжнє, те, що працює. Щось таке, як радіохвилі, що діють на відстані?» Щось у цьому дусі. Бачите, весь час відбуваються нові відкриття, вони лякають. Деякі варіації нового знання негідники можуть обрати на озброєння для своїх власних цілей. Батько Тірзе був фізиком, ви знаєте? Але що? Що? Ця клята коробка. Як можна її перевірити, якщо поліція поліція не дуже прагне отримувати орден на обшук і вилучити майно, навіть коли має більше доказів, ніж у нас є?» А якщо я проберуся туди і розіб'ю цю кляту штуку? Моя співрозмовниця похитала головою. З того, що ви мені розповіли, зрозуміло, що шкоду, якщо вона дійсно була вже заподіяно того вечора. Я опустив голову на руку і застогнав. Я волів, би, щоб ми ніколи не починали цієї клятої справи. Дружна вікарія сказала твердо, ваші мотиви були прекрасні і те, що зроблено, вже зроблено. «Ви дізнаєтеся більше, коли Джинджер зателефонує вам після візиту лікаря. Вона зв'яжеться з вами через родин телефон, я гадаю. Я зрозумів натяк. Краще мені повернутись. Я була такою дурною», – раптом вигукнула місіс Дейн Колтруб, – «коли я вже виходив. Я знаю, що була дурна. Вони відводять нам очі, ми дозволяємо засліпити себе антуражем. Я не можу позбутись відчуття, що ми думаємо так, як вони хочуть, щоб ми думали». Можливо, вона мала рацію, але я не міг знайти іншого способу мислення. Джинджер зателефонувала мені за дві години. Лікар приходив, повідомила вона. Здається, був трохи спантеличений, але сказав, що найвірогідніше це грип. Зараз він скрізь ходить. Прописав мені постільний лежим і надіслав деякі ліки. Температура у мене дуже висока, але для грип... грипу це нормально, еге ж? У її голосі під поверхневою відвагою було чутно відчайдушний крик про допомогу. З вами все буде добре, весело сказав я, все, що міг сказати. Чуєте, все буде добре, вам дуже погано. Ну, лихоманка ще ламає, і все болить і ноги, і шкіра, не можу ні до чогось доторкнутись, і так гаряче. Це лихоманка, люба моя. Слухайте, я їду до вас, виїжджаю просто зараз, одразу. Ні, не протестуйте. Добре. Рада, що ви приїдете, Марку. Можу сказати, я не така смілива, як думала. Я зателефонував леженові. Місіс Кориган захворіла, повідомив я. Що? Ви ж почули, вона хвора, Викликали лікаря, той сказав, що це, мабуть, гриб, може, й так, а може, й ні. Я не знаю, що ви можете зробити. Єдине, що спадає мені на думку, це звернутися до якого фахівця. До якого фахівця? До психіатра, чи психоаналітика, чи психолога, психо когось, до людини, яка знається на навіюванні, гіпнотизмі, промиванні мізків, на всьому такому. Є ж люди, які мають справи з подібними речами. Звісно, що є. Так, у департаменті внутрішніх справ є люди, які займаються саме цим. Гадаю, ви цілковито маєте рацію. Може бути, що це простий грип, але може бути якесь психологічне втручання, про яке нам мало відомо. Боже, у це може бути саме те, на що ми й сподівались. Я кинув слухавку. Ми могли дізнатися щось про психологічну зброю, але все, про що я зараз думав, була Джинджер. Така хоробра і така перелякана. Ми ж насправді не вірили, жоден з нас, чи не так? Ні. Звісно, не вірили. То була гра, гра в вниж порохи розбійників, але ось це вже не була грою. Чалий кінь доводить, що він справжній. Я обхопив голову руками і застогнав. Розділ 21. Розповідає Марк Істербрук. Мабуть, я ніколи не забуду наступні кілька днів. Тепер я згадую їх, мов, шалений калейдоскоп без форми чи послідовності. Джинджер привезли з її квартири до приватної лікарні. Мене дозволили бачитись з нею лише в години для відвідувачів. Її особистий лікар і далі наполягав на своєму протягом усієї хвороби. Він не міг зрозуміти, чому щинився весь цей переполох. Його власний діагноз був досить чіткий – бронхопневмонія. Ускладнення після грипу у супроводі окремо дещо незвичних симптомів, проте так, як він запевняв, іноді трапляється. Жоден випадок не буває типовим, а деякі люди не реагують на антибіотики. І, звісно, все, що він казав, виявилося правдою. Джинджер мала бронхопневмонію. У хворобі, на яку занедужала дівчина, не було нічого таємничого, просто вона захворіла і захворіла дуже сильно. Мені довелося побесідувати з психологом з департаменту внутрішніх справ. Це був маленький кумедний горобчик, який весь час підстрибував на шпиньках. Очі його блищали крізь дуже товсті лінзи окулярів. Він поставив мені безліч запитань, у половині яких я не бачив жодного сенсу, але сенс таки мав бути, бо спеціаліст із розумним виглядом кибав на мої відповіді. Цей чоловік категорично відмовився взяти на себе відповідальність і, мабуть, мав рацію. Він щедро сипав термінами, які я сприймав за його професійний сленг. Гадаю, він спробував на Джинджер якісь прийоми гіпнозу, але мені... Ніхто нічого не сказав, мабуть, усі заму... змовились. А може й не було, що казати. Я уникав своїх друзів та знайомих, проте водночас уже не міг втримувати самоти власного існування. Нарешті, коли Вічай переповнив мене, зателефонував Поппі до квіткової крамниці, «Чи не хоче вона повечеряти зі мною?» Дівчина радо погодилась. Я повів її у фентезі. Поппі радісно тріскотіла, її компанія виявилася для мене великим полегшенням, але запросив її я не лише для того, щоб розвіятись. Завівши її у щасливий ступор за допомогою смачної їжі та напоїв, я почав обережне розслідування. Дівчина могла знати щось, не усвідомлюючи насправді, що саме знає. Я запитав її, чи пам'ятає вона мою приятельку Джинджер. Поппі відповіла, звісно, і, дивлячись на мене великими блакитними очима, поцікавилась, як у Джинджер зараз справи. Я відповів, вона дуже хвора. Бідолашечка, Поппі зобразила стурбований вигляд, наскільки дозволила сила, а її було не дуже багато. Вона щось вплуталась, сказав я. Здається, вона з вами радилась про щось пручалого коня, нібито скажені гроші на це витратила. О, вигукнула моя співрозмовниця, очі її ще більше розширилися то це про вас ішлося. Якусь мить я не міг второпати, про що вона аж поки мені не сяйнуло, що Поппі визначила мене як того чоловіка, чия немічна дружина була перепоною на шляху до нещастя Джинджер. Дівчина була в такому захваті від деталей нашого роману, які їй відкрились, що навіть не дуже перелякалася від згадки про чалого коня. І вона видихнула. І як спрацювало? Та якось не так пішло, сказав я і додав. Натомість пес помер. Який пес? Пантеличина запитала поппі. Я побачив, що коли спілкуєшся з цією дівчиною, то треба добирати слова не за один склад. Отака штука. Вона вдарила по самій Джинджер. Ви не чули, що таке траплялось раніше? Поппі не чула. Звісно, мовив я. Всі ці штуки, що вони витворяють у чалому коні у матч Діпінг. Ви ж знаєте про це так. Я не знала, де воно саме, десь у селі, мабуть. Мені так і не вдалось дізнатися від Джинджер, що ж вона там робила. Я терпляче чекав. «Про мені, так?» – сказала неупевнена дівчина. «Щось на зразок цього з космосу», – додала вона з надією. як «Якота росіяни». Я вирішив, що моя співрозмовниця намагається вивчати щось із своєї обмеженої уяви. Щось таке, – погодився я. Однак це, мабуть, дуже небезпечно, бо Джинджер після цього захворіла. Але це ж ваша дружина мала захворіти і померти, хіба ні?» Так, відповів я, приймаючи роль, яку відвели мені поппіс Джинджер. Утім, здається, щось пішло не так, вдарило рикошетом. Тобто, поппіс промоглася здійснити неймовірне розумове зусилля. Це коли ти неправильно дріт до праски, під'єднуючи тебе, вдаряє струму? Саме так, відповів я. Саме так. Ви не чули, чи траплялись подібні речі раніше? Ну, не таким чином. А яким же? Ну, тобто, якщо хтось не хотів платити, потім один чоловік, якого я знала, він не заплатив. У її голосі тремтів страх. Його вбили у метро, упав з платформи просто під потяг. Та міг бути нещасний випадок? «О, ні», – заперечила дівчина, шокована моєю версією, – «це були вони». Я підлив ще трохи шампанського в келих попі. Ось, подумав я, переді мною сидить людина, яка може нам допомогти, якщо тільки вдасться витягнути з неї ці розрізнені факти, що ширяться тим місцем, яке вона називає мозком. Дівчина щось чула і сприйняла приблизно половину, перемішала всі факти, а не те, що вона каже «ніхто не зважає, бо це лише поппі. Мені доводило до сказу те, що я не знав, про що саме її розпитувати. Якщо я бов, ну щось зайве, вона з переляку закриється, мов і ні слова мені більше не скаже, – моя дружина, – сказав я. Так і лишилася немічною, але гірше її ніби не стало. Погані справи, – співчутливо мовила дівчина, смакуючи шампанське. То що ж мені робити? – попі ніби не знала. Бачите, це ж Джинджер домовилась про все, не я, чи є хтось, до кого я міг би звернутися? – Співрозлом мовниця і сумнівом відповіла. «Є одне місце в Бірмінгемі. Воно зачинене. Кивнув, я ви знаєте когось, кому відомі про ці речі?» «Айлін Брендон, мабуть. Щось чула, але я не впевнена. Поява якоїсь несподіваної «Айлін Брендон», Мене спантиличило. Я запитав, хто це. Вона дійсно жахлива, сказала Поппі. Така похмура, вся волосся так туго затягнуте, і туфлі без підборів. Капець просто, додала вона. Я з нею в школі вчилась, і вона вже тоді була така похмура. Вона тобі все добре знала географію. А що їй до коня? Та нічого, якщо чесно. Просто вона носилась з ідеєю, тож зрештою покинула це. Покинула що? Шелешно запитав я. Свою роботу на ВСП. Що таке ВСП? Ну, я насправді не дуже знаю. Вони кажуть ВСП, щось там про споживачів, їхній попит чи то потреби. Це така маленька контора, тобто Айлін Брендон працювала на них, що вона робила? Просто ходила скрізь і розпитувала про зубні пасти, про газові плити, про те, якими мочалками люди користуються. Така депресивна нудота, тобто кому вона треба? Вочевидь, ВСП мене аж поколювало від збудження. Жінка, яка працювала на цю чи схожу асоціацію, перед смертю покликала до себе отця гормона тієї трагічної ночі. І так, звісно, хтось схожий приходив до Джинджер на квартиру. Ось він, хоч якийсь зв'язок. А чому вона покинула ту роботу, бо було нудно? Навряд чи. Платили вони добре, але в неї закрався сумнів, що це було не тим, чим здавалося. Вона подумала, що це може бути пов'язане з якимось чином з чалим конем, так? Ну, я не знаю, щось таке. Так чи інак, вона зараз працює в кафебарі на Корт Роу. Дайте мені її адресу». «Вона не вашого типу. Я не збираюся залицятись до неї», – відрізав я. «Просто хочу дістати якісь підказки щодо ВСП. Я думаю, прикупити їхні акції». «А, зрозуміла», – сказала Поппі, цілковито задоволена поясненням. Більше в неї вже нічого було витягти. Тож ми допили шампанське, я провів її додому і подякував за чудовий вечір. Я намагався додзвонитись до Лежена наступного ранку, але не зміг. Проте після певних перепон мені пощастило з Джимом Коріганом. «Що там той психологічний нездар, якого ви мені заставили, Корігане? Що він каже про Джинджер?» Багато слів, але я боюсь Марку, що марно ви на нього сподівались. І знаєте, в людей таке буває пневмонія, нічого таємничого тут нема. Авжеж, сказав я. Декілька людей, чиї прізвища значаться в одному переліку, теж померли від бронхопневмонії, гастроентериту, бульбарного паралічу, мозкової пухлини, епілепсії, паратифу та інших подібних цілковито природних захворювань. Я зрозумів, що ви відчуваєте, але що ми можемо зробити? І гірше чи не так? запитав я. Ну так, «Тоді треба негайно щось робити. Наприклад, у мене є ідея, друга, поїхати в матч діпінг, взяти за горлянку Тірзу Грей, налякати її до півсмерті і змусити скасувати те закляття. Чи що воно таке? Ну, це може спрацювати. Або я сходжу до Венеблза», – Коріган Різко відповів, – «Венеблза, але він не в грі. Як він може мати, бо якийсь зв'язок з цим він каліка?» Я постійно себе про це питаю. Можу поїхати туди, скинути його плет і побачити, чи його атрофовані кінцівки насправді таки атрофовані. Ми все це перевіляли. Стривайте, я натрапив на того маленького аптекаря, Озборна, там, у матч Діпінг. Я хочу повторити вам його розповідь. Я виклав Коріганові всю теорію Озборна про. «Підміну особистості. Цей дядько просто з мухами в голові, – сказав лікар. Він схибнений на тому, що його було завжди зверху. Але Коріга, не скажіть мені, хіба не можна бути так, як він стверджує? Це можливо так?» Подумавши хвилину, мій співрозбовник повільно відповів. «Так, я припускаю, це можливо. Але кілька осіб мають знати, як воно є насправді. І для того, щоб вони тримали язик за зубами, їм повинні платити величезні гроші». «То що з цього? Він же в грошах купається, але жен з'ясував, як зароблені ті статки?» «Ні, не зовсім. Зізнаюся в цьому, що з цим чолов'ягою не те. Є в нього якесь минуле?» Ці гроші були дуже розумно проведені через різні види обліку. Неможливо все перевірити без розслідування, а воно може зайняти роки. Поліція мала це зробити раніше, ще тоді, коли розбиралась з фінансовим шахраєм, який ховав свої оборудки в неймовірно складній мережі. Я вважаю, що податкове управління вже певний час намагається дістатись до Венабелза, але він розумний. Ким ви його бачите? Керівником успішного шоу? «Так, я гадаю, він той, хто все планує. Можливо, згоден, він схожий на того, в кого є мозок для такої афери, але я певен, що він не зважився б власноруч убивати отця Гормана. Зважився, якби це було надто терміново. Священник мав замовкнути до того, як дасть розголос словам тієї жінки про діяльність чалого коня. «А ще?» – я зупинився. «А Гоу ви тут?» – «Так, я думав, просто ідея сайнула. Яка саме?» Не можу її поки що точно сформулювати, повної безпеки можна досягнути тільки одним способом. Я ще думаю над цим. Так чи так, мені треба зараз іти. Побачення в кафе-барі. От не думав, що ви прихильник кафе-барі в Челсі. А я і не прихильник. Насправді, мій кафе-бар на Тоттенгем Корт Роуд. Я поклав слуханку і глянув на годинник. Телефонний дзвінок зупинив мене, коли я вже збирався виходити. Що робити? Десять до одного, що це знову Джим Коріган, який телефонував, щоб розпитати про мою ідею. Мені не хотілося говорити з ним саме зараз. Я рушив до дверей, а телефон дзвонив, віддзвонив, наполегливо та нудно. Звісно, це могли бути з лікарні щодо Джинджер. Ризикувати не можна, тож я підбіг і нетерпляче схопив слухавку. Алло, це ви, Марку? Так, а хто це? Звісно ж я, з докором відповів голос. Послухайте, я хочу вам щось розповісти. Оце ви? Я впізнав місіс Олівер. Перепрошую, але я дуже поспішаю, маю йти. Пізніше вам зателефоную. Так не піде, мовила твердо вона. Ви маєте мене негайно вислухати, це важливо. Добре, тільки швидко, бо в мене зустріч, чув сказала письменниця. На зустріч завжди можна запізнитись. Всі запізнюються, вони вас більше цінуватимуть. Ні, справді мені треба. Слухайте, Марку, це важливо. Я певна, цього так має бути. Поглядаючи на годинник, я стримував своє нетерпіння, як тільки міг. Ну, у моєї Міллі Тонзеліт, їй геть погано, ж вона поїхала в село до сестри. Я скриготів зубами. Мені страшенно шкода це чути, але справді... Слухайте, я ще навіть не почала. На чому я зупинилась? О, так. Міллі мала поїхати до сестри в село, тож я зателефонувала б агенцію в Редженці. Я постійно до них звертаюсь, а назва в них дурновата. Я так весь час думаю, наче кінотеатр якийсь. Мені, справді, треба, і знаєте, кого сказали, вони можуть прислати? Сказали, що зараз дуже важко знайти служницю, там так завжди кажуть, коли чесно, але вони зроблять усе можливе. Ніколи не думав, що моя приятелька Аріанда Олівер здатна довести мене до сказу. Тож цього ранку прийшла жіночка, і вигадаєте, хто б це мав бути? Навіть уявити собі не можу. Слухайте. Жінка на ім'я Едіт Бінс, кумедне прізвище, чи не так ви її маєте знати? Ні, не знаю, ніколи не чув про жінку на ім'я Едіт Бінс. Та знаєте, ви бачили її зовсім нещодавно. Вона роками працювала в тієї вашої хрещеної, в леді Гескет-Дюбуа. А в неї? А вже ж вона бачила вас, коли ви приїздили забрати картини. Так, усе це дуже мило, і я гадаю, вам дуже пощастило, що прислали саме її. Мені здається, вона варта найвищої довіри, надійна. Тітонька Мінні так казала, але справді зараз... «Стривайте, можете?» Я до головного не дійшла. От сиділи ми з нею, розмовляли про леді Геске дюбуа а дід усе розводилась про її останню хворобу, про всілякі ці речі, бо вони ж усі так полюбляють говорити про хвороби і смерть, а потім вона сказала це. Сказала що?» Те, що привернуло мою увагу, вона сказала щось на кшталт, бідолашна леді так страждала, з мозком така біда, все росте й росте, казали вони, а досі жінка була цілком здоровою. Я так шкода було дивитись на неї у лікарні, і все її волосся таке гарне, густе, біле волосся, його ще ми завжди підсинювали що два тижні, воно все випало на подушку, просто жменями вилазило. А потім, Марку, я подумала про Мері Делафонтейн, мою приятельку, в неї випало все волосся. І тут згадала, що ви говорили про ту дівчину, яку бачили в Челсі, у кафе барі, ту, що бачили з іншою дівчиною, а та видерла в неї повну жменю волосся. А воно так просто не впадає, Марку. Спробуйте, просто спробуйте потягнути себе за волосся, спробуйте вирвати хоч трішки з корінням. Просто спробуйте, ви побачите, це не Марку, у всіх цих людей волосся випадало пасмами з корінням. Це не природно, це, мабуть, якась особлива нова хвороба, це щось означає». Я опустив слухавку. В голові гуло, всі деталі, всі напівзабуті уривки знань зійшлися в єдину картину. Рода з її собаками на галявині, стаття, яку я читав у медичному журналі в Нью-Йорку. Звісно, звісно, раптом до мене дійшло, що місіс Олівер ще щось радісно щебече. Нехай вас Бог благословить, сказав. Я видивовижна. Я поклав слухавку на важіль, потім знову взявся на неї. Набрав номер, і мені одразу пощастило натрапити на лежена. «Слухайте», – спитав я, – «волосся в Джинджер випадає цілими пасмами геть з корінням?» «Ну, насправді, думаю, що так, сильна лихоманка, мабуть. Трясся мені печінку», – вигукнув я. «Хвороба Джинджер – це те саме, що недужали всі вони, тобто отруєні талієм. Боже милий, ми маємо встигнути». Розділ 22. Розповідає Марк Істербрук. «Ми встигли, вона житиме?» – «Я бігав униз і вгору». Не міг сидіти спокійно, лежен сидів, дивився на мене терплячим та добрим поглядом можете бути певним, робиться все можливе. Це була та сама стара відповідь вона мене не заспокоювала. Тут знають, як лікувати отруєння талії, воно не часто трапляється, але все, що тільки можна, буде зроблено, як на мене, вона виборсається. Я подивився на нього як я міг знати, чи він справді вірить тому, що каже, може, просто намагається мене втішити. Принаймні, лікарі підтвердили, що це Талій. Так, підтвердили. Тож, за чалим конем стоїть дуже проста правда. Отрута, ніякого відьомства, ні гіпнотизму, ні наукових променів смерті. Звичайне отруєння. І вона кинула це мені в обличчя, чорти її забирай, просто в обличчя. Сміялась з мене весь час, я гадаю. Хто саме? Тір за грей, того першого вечора, коли ми прийшли на чай, говорила про родину Борджа, про те, як вони створювали рідкісні отрути, які не можна виявити, отруювали рукавички і таке інше, звичайний білий миш, як казала вона, і більше нічого. Все було так просто: все це дурна, транс, і білі півні, і жертовник, і пентаграми, і вуду, і перевернуте розп'ястя. Все це було лише за бонами. А їхня славетна коробка – це просто ще один шматочок дурні, але вже для тих, у кого сучасний склад мислення. В наш час ми не віримо в духів, відьом та закляття – Однак віримо в будь-яку дурницю, що йдеться про промені та хвилі, чи психологічні явища. Та коробка, присягаюся, нічого собою не являє, тільки набір електричних пристроїв – це вистава, розфарбовані лампочки та вентилятор, що гуде. Через те, що ми живемо у постійному страху перед радіохвилями та стронцієм 90 чи ще чимось таким, ми не в змозі опиратись невідомим закидам у науковій бесіді». Вся вистава в чалому коні була фальшивкою. Чалий кінь виявляється троянським конем, от і все. Клієнти мали зосередити всю увагу на цій виставі, тож ніхто ніколи б не запідозрив, що можна думати в іншому напрямку. Вся краса в тому, що оборудка була для них цілковито безпечною. Тірза Грей могла хвалитися вголос про свої окультні сили якими володіє, якими керує, її ніколи б не притягли до суду за спробу вбити когось таким чином. Її коробку перевірили б і довели, що вона нешкідлива, будь-який суд виніс би вердикт, що вся ця справа нісенітниця, що вона неможлива, і, звісно, саме так воно й було. Ви гадаєте, що вся ця трійця замішана? запитав лежен. Я маю підстави так думати. Белла щиро вірить у відьомство, слід сказати, вона вірить у свої власні сили і насолоджується цим. Так само і сибіла. Вона справді має дар медіума, виходить у транс і не знає, що відбувається, вірить у всьому, що їй каже Тірза. Тож Тірза душа всієї афери... Я повільно проговорив. У тому, що стосується чалого коня, так. Але вона не є справжнім мозком цієї вистави. Справжній мозок за сценою. Він планує і організовує. Все чудово приховано, ви знаєте. У кожного своя робота. Ніхто не знає нічого про інших. Бредлі веде фінансовий та юридичний бік. Окрім цього, він не знає, що відбувається ще десь. Йому добряче платять, звісно, так само, як і ті розігреї. «Здається, ви всіх розставили по місцях. Можете тішитись?» – вгідливо зазначив інспектор. «Не розставив. Ще ні. Але ви знаєте, базові необхідні факти – все так, як і було протягом століть. Грубо і примітивно. Звичайна отрута. Стара, добра отрута. А що вам підказало ідею про талій? Зійшлися одразу кілька факторів». На початку всієї справи я дещо бачив в Шелсі. У дівчини волосся видерли з корінням цілими пасмами, і вона сказала, а воно й не болить. Це не була бравада, як я тоді подумав. Просто факт, воно не боліло. Коли я був в Америці, то читав статтю про отруєння талії. Багато робітників на якомусь заводі померло один за одним – Їхні смерті сталися через зовсім різні причини. Серед них, точно пам'ятаю, були паратив, апоплексія, алкогольний неврит, бульбарний параліч, епілепсія, гастроентерит тощо. Потім писали ще про жінку, яка отруїла сміхом – Діагноз включав мозкову пухлину, енцефаліт та пневмонію. Симптоми були всі різні, як я розумію. Могло початись з діареї та блювоти, а могло бути стадія інтоксикації. Або ж міг бути біль у кінцівках, що приписували піолонефриту, чи ревматичні лихоманці, чи поліомиєліту. Одного з пацієнтів навіть під'єднали до апарата штучного дихання. В окремих випадках була пігментація на шкірі. Та ви просто медичний довідник. Ще пак я шукав інформації, але рано чи пізно трапляється одне, випадає волосся. Тали талій колись використовували для депіляції, особливо в дітей з лишаєм. Потім з'ясували, що він небезпечний, його ще дають внутрішньо, тільки в дуже малех, обережних дозах, залежно від ваги пацієнта. Тепер його, як мені здається, здебільшого використовують для щурів. Він не має смаку, розчиняються. «Купити його легко, є лише одна річ – отруєння не можна запідозрити», – Лежен кивнув. «Саме так, – сказав він, – оскільки в чалому коні наполягали, що вбивця має бути далеко від наміченої жертви, жодної підозри про фальшиву гру ніколи не виникало. Та й чого б це? Не було зацікавленої особи, яка могла б мати доступ до їжі чи напоїв, ніхто не купував талі чи іншого отруту, яка його містить. Тонка робота, насправді все виконувала особа, яка не мала жодного стосунку до жертви». Хтось, я гадаю, хто з'являвся на сцені лише один єдиний раз. Інспектор помовчав, а потім спитав. У вас є якісь ідеї з цього приводу? Тільки одна. Спільним щоразу є якась приємна жіночка, на вигляд цілковито безпечна. Вона розпитує про споживчі інтереси населення. Вигадаєте, саме ця жінка підкидає отруту у якомусь пробнику щось таке... Не думаю, що все так просто, відповів я повільно. Мені здається, що ці жінки – не підставні особи. Але вони якось до цього причетні. Гадаю, ми зможемо щось з'ясувати, якщо поговоримо із жінкою на ім'я Айлін Брендон, яка працює в кафе-барі на Тоттенгем Роуд. Поппі дуже докладно і точно описала Айлін Брендон зі своєї точки зору. Її волосся не нагадувало ані хризантему, ані розкуйовжене пташине гніздо, хвильки зібрані назад та пригладжені. Вона майже не користувалась косметикою, а ноги були взуті в туфельки на низенькій танкетці, що, на мій погляд, дуже розумно. Її чоловік розповіла вона нам, загинув в автокатастрофі і залишив її з двома маленькими дітьми. До своєї теперішньої роботи жінка понад рік працювала на фірму вивчення споживчого попиту. Кинула за власним бажанням, бо їй не сподобалось таке заняття. «Чому вам така робота не сподобалася, місіс Брендон?» – запитав леже. Вона подивилась на нього. «Ви ж кримінальний інспектор поліції, так?» «Саме так, місіс Брендон. Ви думаєте, що з фірмою було щось не так?» «І з цим я й намагаюся розібратись. Чи ви запідозрили щось неладне, саме тому ви пішли з цієї роботи?» «Нічого певного, щоб говорити про це. Нічого певного, щоб я могла б вам сказати. Звісно, ми все розуміємо, це конфіденційне розпитування. Безумовно, але я дійсно можу сказати дуже мало». Ви можете сказати, чому ви піти? У мене виникло відчуття, що там коїться речі, про які я не знаю. Тобто ви подумали, що це не був звичайний інтерес та вивчення попиту? Щось таке. Мені сталося, що фірмою керують не заради бізнесу. Я запідозрила, що за всім цим стоїть якась прихована мета, але яка саме, досі не знаю. Лежен поставив ще кілька запитань щодо її обов'язків на роботі. Жінці видавали переліки прізвищ для опитування в окремому йому районі. Вона мала відвідувати цих людей, ставити певні питання, занотовувати відповіді. Що, на вашу думку, було не так? Мені здалося, що запитання не давали змоги вибудувати якусь конкретну лінію досліджень. Вони видались мені безсистемними, майже випадковими. Складалось враження, що вони, як би це сказати, слугували прикриттям для чогось іншого. У вас є якісь догадки про те, що саме вони могли прикривати? Ні, саме це було для мене загадкою. Місіс Брендон трохи помовчала, потім промовила сумніво. Я все міркувала певний час, чи не була ця фірма організована для пограбувань, чи, так би мовити, розвідки на місцевості. Але ця версія теж не годилась бо Я ніколи не питала мешканців квартири чи будинку, які в них кімнати, замки, тощо. Або про те, коли їх не буває вдома. Які категорії товарів були в вашому опитуванні? Різні. Наприклад, харчові продукти, пластівці, пекарські суміші, часом могли бути гранульоване мило чи пральний порошок, іноді косметика, пудра для обличчя, помади, крем, і навіть патентовані медичні препарати чи ліки, аспірин різних виробників, льодяники від кашлю, снодійне, п'ятні таблетки, засоби для полоскання горла, ополіскувачі для ротової порожнини, засоби від порушення травлення і таке інше. Вас не просили, але Жен говорив, ніби не надаючи цьому особливої уваги, приносити клієнтам зразки якихось конкретних товарів. Ні, нічого такого, ви просто ставили запитання і записували відповіді. Так, а що Мало бути метою таких опитувань. Саме це і видалось мені дивним. Нам ніколи не казали. Усе це ніби робилось для того, щоб надати інформацію певним фірмам-виробникам, але сама процедура опитування була чистим аматорством, ніякої системи. Чи можливо, на вашу думку, що серед запитань, які ви мали ставити, було лише одне запитання або одна група питань, що містили справжній інтерес для фірми, а решта були тільки прикриттям? Жінка поміркувала над цим, трохи насупила брови і кивнула. «Так, це пояснює випадковість вибору», – сказала вона. «Але я не маю жодної думки щодо того, які питання були важливими». Інспектор уважно подивився на неї. «В тому, що ви розповіли, нам може бути більше, ніж ви гадаєте», – яком мовив він. «Утім, той річ, що нічого тут немає. Я просто відчула, що щось не так у всій цій ситуації. А ще говорила з іншою жінкою, місіс Девіс». «Ви говорили з місіс Девіс, так? Голос Лежена навіть не змінився. Їй теж це все не подобалось. А чому не подобалось?» «Щось вона підслухала. Що саме?» «Повторюю вам, я не можу нічого сказати точно. Місіс Девіс не дуже детально все це розповіла. От тільки судячи з того, що вона підслухала, вся ця вистава була пов'язана з шахрайством чи ще чимсь чимось таким. Це не те, чим здається, так вона казала. Потім додала, о ні, нам воно не зашкодить, гроші непогані платять. І нас не просять робити нічого протизаконного, тож я не бачу, чому ми маємо переймати з цього приводу». І це все? «Ні, ще одне», – сказала. «Я не знаю, що вона мала на увазі, говорячи, почуваюся як тифоз мері. Тоді я не розуміла, що воно означає». Інспектор вийняв з кишені папір і простягнув його місіс Брендон. «Якісь прізвища з цього переліку вам знайомі? Чи ви заходили до когось із них? Не пригадуєте?» «Не пам'ятаю, їх так багато». Вона взяла аркуш, помовчала, пробігла очима до кінця переліку і додала. «Ормерот». Ви пам'ятаєте якогось Ормарода? Ні, але Місіс Девіс згадувала його одного разу. Він дуже раптово помер від церебрального крововиливу. Це її так засмутило, казала, він був в моєму переліку два тижні тому, на вигляд у розквіті сил. Це було після того, як Місіс Девіс згадала про тифозну мері, і ще й додала тоді, здається, що деякі люди, до яких я заходила, врізали дуба лише через те, що на мене подивились. Але вона сміялась, коли про це говорила, бо думала, що це просто збіг обставин. Проте їй, мабуть, не дуже це подобалось. Та хвилюватися з цього приводу Місіс Девіс не збиралась. І це все? Ну, розкажіть мені. Це було трохи згодом. Я її певний час не бачила, але ми зустріли одного дня в ресторані в Сохо. Я сказала їй, що пішла з ВСП і знайшла іншу роботу. Місіс Девіс запитала мене «Чому?». Я пояснила, що почуваюся незручно, не знаючи, що відбувається, а вона мені, можливо, вирозумно вчинили. Але це гарні гроші, та не повний день, і зрештою ми всі маємо схопити свій шанс у житті. Я не так багато шансів у житті мала, то чому б мені думати про те, що з іншими людьми коїться? Питаю не розумію, про що ви, що саме не так із цією конторою. А вона, не певна, а колись я розповім вам, кого побачила цими днями. Він виходив з будинку, де справ у нього ніколи не було і ні з коробку з інструментами. Що він з цим робив, хотіла б я знати. Вона запитала мене також, чи я колись зустрічала жінку, яка опікується пабом під назвою Чалий Кінь десь у селі. Я запитала її, який стосунок Чалий Кінь має до цього всього». І що вона відповіла? Вона засміялася і відповіла, читайте Біблію. Місіс Брендон додала. Я не знаю, що вона мала на увазі, тоді я бачила її востаннє. Не знаю, де вона тепер чи досі працює у ВСП, чи покинула. Місіс Девіс померла, повідомив Лежен. Айлін Брендон остовпіла. Померла, але як? Пане в два місяці тому. Ох, розумію, мені так шкода. Чи є ще щось, що ви могли б нам розповісти, місіс Брендон? «Боюся, що ні. Я чула, як інші люди згадують цю й кінь, але якщо я запитую їх про це, то вони одразу замовкають, ніби якісь перелякані». Її вигляд свідчив про те, що для неї ця розмова була обтяжливою. «Я, я не хочу втручатись ні в які небезпечні справи, інспектор лежен. У мене двоє малих дітей. Чесно, я не хочу знати нічого більше, ніж розповіла вам». Він пильно подивився на неї, потім кивнув головою і відпустив її. «Це дає нам змогу трохи просунутися вперед», – сказав Лежен, коли жінка пішла. Місіс Девіс надто багато знала. Вона намагалась закрити очі на значення того, що відбувається, але, мабуть, мала дуже сильну підозру щодо істинної ситуації. Потім раптом захворіла і, коли вмирала, послала посвященника та розповіла йому про всі свої підозри запитання, скільки вона знала. Ці прізвища, маю сказати, є переліком людей, до яких вона заходила під час роботи. Тих, хто раптово помер, звідти згадка про тифозну мері, питання в тому, кого вона побачила, хто виходив з дому, в якому не мав жодного діла, вдаючи себе якимось робітником. Ці відомісті, вочевидь, і зробили її небезпечною. Як вона